Любомир Дмитерко Крізь дні і ночі. Роман. Видавництво Радянський письменник, Київ, 1969 рік. Читає Світлана Горлова. Роман Крізь дні і ночі написано на сьогоденному матеріалі. В центрі його молодий лікар Андрій Ващенко, працівник швидкої допомоги. Карета як безперестанно щодня і щоночі Мчать на виклик потиділих. Вотінко ентузіаст своєї справи, який заради тяжкої, але потрібної людям праці, віддає всього себе. Композиція роману дозволяє показати через сприймання головного героя різних мешканців міста різні людські долі. Місто припало до ріки, наче його мучить спрага, велетенське місто. Схожа на живу істоту. Воно трудиться, втомлюється, відпочиває і знову працює. В ньому тисячі вулиць, десятки тисяч будинків, тисяча тисяч людей. Люди народжуються, зводяться на ноги, промовляють свої перші слова, ходять до школи, складають екзамени, стають робітниками, інженерами, поетами, філософами. Космонавтами. Їх ждуть успіхи й поразки, Радощі і прикрощі, Ланцюг життя. Та на всіх ланках, Від колиски до могили, На них чигають споконвічні вороги, Хвороби, нещасні випадки, Лихі пригоди. Тоді люди спішать до найближчого телефону І квапливо набирають цифру 03. На поклик тривоги Виїжджає карета з червоним хрестом. Сотні таких карет мчать артеріями міста. В усі пори року. Щодня і щоночі. Минула друга година ночі. Чергова телефоністка Центральної станції швидкої медичної допомоги почула в навушниках схвильований голос із далекого таксофона. Вона, як і дев'ять її подруг по зміні, кожні кілька хвилин приймала сигнал тривоги, називала в мембрану свій порядковий номер, блискавично заповняла картку виклику і кидала її на транспортер. В окремих випадках, коли повідомлялося про особливо тяжкий стан потерпілого, втрату свідомості, серцевий приступ, кровотечу, телефоністка навскіз перекреслювала картку червоним олівцем. Багряна смужка означала, що виклик терміновий. Так було й цього разу. Схвильований чоловік із далекого таксофона запевняв, що в його вагітної дружини на Солом'янській, 3, висока температура, і він боїться за її долю. Телефоністка не мала часу думати, де та Солом'янська вулиця, чи є зараз на станції вільні бригади, кому нарешті доведеться виїхати на виклик у буряну зимову ніч. Ось уже картка на транспортері, її звичним рухом, схопив старший диспетчер з Дівчина тим часом реєструвала новий виклик з іншого району міста. Старший диспетчер зняв трубку прямого проводу. На другому кінці озвався черговий першотравневої підстанції. «Вільні бригади є?» – запитувала центральна. Відповідь була позитивна. Старший диспетчер продиктував по телефону зніст картки виклику. Черговий першотравневий підстанції, цього дівчина-телефоністка не бачила і не чула, бо в навушниках знову заклекотів чийсь тривожний клич про допомогу, записав виклик у журнал чергувань і наказав по радіо: Третя бригада, лікар Ващенко, водій Семенець на виїзд. Третя щойно повернулася з околиці міста. Там лікар Ващенко виконав сумну місію, констатував Екзітус леталіс. Смертний вихід у підпилого громадянина, який попав під колеса грузовика. Була та пора ночі, коли сон налягав з невідпорною силою навіть на таких бувальців, як лікар Ващенко. Здається, все на світі віддав би за годинку міцного, безпам'ятного сну. Та видно цієї ночі такої розкоші не чекати. Почувши своє прізвище в гучномовці, Андрій Степанович струснув дрімоту, наче якийсь реальний тягар, що наліг на плечі. Допомогла натренована звичка. Підійшов до віконця. Побачив сіре від утоми, проте енергійне обличчя диспетчера-козинця, ветерана безсонних нічних чергувань. Козинець мовчки подав лікареві картку виклику. Слова були зайві. Ващенко і Козинець працювали разом не перший рік. Карета – Виїхала в ніч, у неспокійну лютневу ніч із 20-градусним морозом і поривчастим майже шквальним вітром. Він то зривався з дахів, то шугав з-під воріть, жбурляючи в лобове скло машини оберемки сухого колючого як пісок снігу. Центральні вулиці проминули швидко. Тут і вночі скребла та підмітала асфальт снігоочищувальна техніка. Але чим ближче до околиці, їхати ставало важче. Водій автомашини, карета являла собою пристосовану для медичної служби Волгу,